ישעיה, פרק מ"א. החרישו אלי איים, ולאומים יחליפו חוח. יגשו אז ידברו, יחדיו למשפט נקרא בה. מי האיר ממזרח, צדק יקראהו לרגלו, ייתן לפניו גויים ומלכים ירד, ייתן כעפר חרבו, כקש נידף קשתו. ירדפם יעבור שלום, אורח ברגליו לא יבוא. מי יפעל ועשה, קורא הדורות מראש. אני אדוני ראשון, ואת אחרונים, אני הוא. ראו איים ויראו, קצות הארץ יחרדו, קרבו ויעטיון. איש שתראהו רעהו יעזורו, ולאחיו יאמר, חזק! ויחזק חרש את צורף, מחליק פטיש את הולם פעם. אומר לדבק, טוב הוא, ויחזקהו במסמרים לא ימות. ואתה ישראל עבדי, יעקב אשר בחרתיך, זרע אברהם אוהבי, אשר החזקתיך מקצות הארץ, ומאציליה קראתיך, ואומר לך, עבדי אתה. בחרתיך ולא מאסתיך, אל תירא, כי עמך אני, אל תשתע, כי אני אלוהיך, אימצתיך, אף עזרתיך, אף תמכתיך בימים צדקי. הן יבושו ויקלמו כל הנחרים בך, יהיוכי עין ויובדו אנשי ריבך. תבקשם ולא תמצאם, אנשי מצותיך.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 חדש, בעל פיפיות, תדוש הרים ותדוק, וגבעות כמוץ תשים. תזרם ורוח תסאם, ושערה תפיץ אותם, ואתה תגיל בה אדוני, בקדוש ישראל תתהלל. העניים והאביונים מבקשים מים ועין, לשונם בצמא נשטה. אני אדוני עינם, אלוהי ישראל, לא אעזבם. אפתח על שפיים נהרות, ובתוך בקעות מעיינות. אשים מדבר לאגם מים, וארץ צייה למוצאי מים. אתן במדבר ארז שיטה, והדס, ואת שמן. אשים בערבה ברוש, תדהר ותאשור יחדיו. למען יראו וידעו. וישימו וישכילו יחדיו, כי יד אדוני עשתה זאת, וקדוש ישראל בראה. קרבו רבכם. יומר אדוני, הגישו עצומותיכם. יומר מלך יעקב, יגישו ויגידו לנו את אשר תקרנה. הראשונות, מה הנה, הגידו. ונשימה לבנו, ונדע אחריתן. או הבאות, השמיעונו. הגידו האותיות לאחור. ונדעה כי אלוהים אתם. אף תטיבו ותרעו, ונשתעה, ונראה יחדיו. הן אתם מאין, ופועלכם מאפה, תועבה יבחר בכם. עיירותי מצפון ויעת, ממזרח שמש יקרא בשמי, ויבא סגנים כמו חומר, וכמו יוצר ירמס טיט. מי הגיד מראש ונדעה, ומלפנים ונאמר צדיק. אף אין מגיד, אף אין משמיע, אף אין שומע אמרכם. ראשון לציון, הנה, הנם, ולירושלים, מבשר אתן. ואראה ואין איש, ומאלה ואין יועץ, ואשאלם וישיבו דבר. הן כולם אוון, אפס מעשיהם, רוח ותוהו נזכהם.